Друга книга Царів. Розділ 9. Пророк Єлисей покликав одного з пророчих учнів і сказав йому Підпережись, візьми з собою цю посудину з олією та йди у рамот Гілеацький. А як прийдеш туди? Розшукай там Єгу, сина Йософата, сина німші, і, увійшовши до нього, візьми його з серед його товариства і поведи в окрему світлицю. Потім візьмеш посудину з Олією і вилліш йому на голову та й скажеш: Так говорить Господь, Я помазую тебе Царем над Ізраїлем. А відчини двері і тікай, не гайся. І пішов хлопець, що теж був пророком, у рамот Гілеацький. Прийшов він туди саме, як військові отамани засідали, та й каже, «Маю щось тобі сказати, отамане». Єгу спитав, «Кому з усіх нас?» Той відповів, «Тобі?» Отамане. Встав його і війшов у хату. Той же вилив йому олію на голову і сказав, «Так, говорить Господь, Бог Ізраїля, помазую тебе царем над Господнім народом, над Ізраїлем. Ти виб'єш дім Ахава, твого пана, і я відомщу кров слуг моїх пророків і кров усіх слуг Господніх, проляту з руки Єзавелі». «Увесь дім Ахава загине. Я викоріню в Ахава чоловіків і рабів, і вільних в Ізраїлі. Я зроблю з домом Ахава те, що з домом Єроваама, сина Навата, та з домом Вааси, сина Ахії. Єзавель же жертимуть пси на полі за Єзраелем. Ніхто її не поховає». І відчинив двері, і утік. Вийшов Єгу до слуг свого пана, а ті його питають, «Чи все гаразд? Чого той несамовитий приходив до тебе?» Він відповів їм, «Ви ж знаєте того чоловіка і його балачки?» Ті ж кажуть, «Хитрощі, скажи, бо нам!» І відповів він, так і так, сказав мені, говорячи, мовляв, так говорить Господь, помазую тебе царем над Ізраїлем. Тут узяли вони притьмом кожен свою одежу та й вистилили під ним на голих сходах, і засурмили, і загукали. Єгу, цар! Єгу, син Йосафата, сина Німші, вчинив змову проти Йорама. Йорам же з усім Ізраїлем обороняв рамот Гілеацький проти Хазаела, арамійського царя. Але повернув був Йорам, цар, у Єзраїел, щоб вигоювати рани, які завдали йому Арамії, як воював з Хазаелом, арамійським царем. Єгу сказав, «Якщо ви зо мною, не дозвольте нікому втекти з міста і оповістити про це в Єзраелі. І сів Єгу на колісницю та й поїхав у Єзраел, де лежав Йорам, і куди прийшов був Ахазія, юдейський цар, щоб навідатись до нього. Вартовий же, що стояв на башті в Єзраелі, побачив відділ Єгу, що наближався, і звістив. «Я бачу відділ», – і повелів Йорам. «Візьми одного верхівця, та пошли на зустріч, щоб спитав, чи все гаразд». Поїхав верхівець йому на зустріч, та й каже. «Цар повелів спитати, чи ви з мирним задумом?» А Його відповів. «Що тобі до миру? Іди за мною». Вартовий звістив, посланець доїхав до них та не вертається. Тоді послано другого верхівця. Цей прибув до них і каже, Так питає цар, чи ви з мирним задумом? А Єго відповів, Що тобі до миру? Іди за мною. Вартовий звістив, доїхав до них. Та не вертається, а їзда схожа на їзду Єгу, сина Німші, Бо жене мов, навіжений. І повелів Йорам, «Запрягайте». І запрягли йому колісницю, виїхав Йорам, ізраїльський цар, І Ахазія, юдейський цар, кожен на своїй колісниці. Виїхали вони назустріч Єгу, і здибали його на полі Навота з Єзраела». Як тільки Йорам побачив Єгу, спитав «Чи з миром Єгу?» Цей відповів «Який тут мир, поки твоя мати творить розпусту та без кінця відьмує?» Тут Йорам смикнув вішками назад і втік, кликнувши до Ахазії «Зрада! Ахазіє!» Та Єгу нап'яв лука, стрілив Йорамові між плечі, так що стріла пройшла йому крізь серце, і він повалився у своїй колісниці. Тоді Єгу сказав Бідкарові своєму Осаулові, «Візьми, кинь його на поле на вота, Езраелія. Пригадай собі, як ми вдвох їхали собі раз за його батьком Ахавом, і як Господь Вирік на нього такий засуд. Чи ж я не бачив учора крові на вота і його синів? Я відплачу тобі на цьому ж полі. Отож візьми ж і кинь його на поле за словом Господнім. Побачив те Ахазія, юдейський цар, і втік дорогою на Бет-Гахан, Але Єгу гнався за ним і повелів і цього вбийте на колісниці. І поранили його на схилі гори Гур, що коло Євлеаму. Він утік у Мегідо і вмер там. Слуги його привезли його на колісниці в Єрусалим і поховали з батьками в його гробі в Давид-городі. Ахазія став царем над Юдою в одинадцятому році Йорама, сина Ахава. Єгу прибув у Єзраел. Довідавшись про це, Єзавель підмалювала собі очі, прикрасила голову і стала виглядати у вікно. Як же в'їздив Єгу у ворота, вона сказала, «Чи все гаразд із зімрі душогубам свого пана?» Єгу глянув на вікно і каже, «Хто зо мною? Хто?» і два чи три скопці виглянули вниз до нього. Він сказав, «Скиньте її вниз». Ті скинули її вниз, і кров з неї побризкала мур і коней, і Єгу переїхав через неї. Війшовши ж, їв і пив, а потім повелів, «Догляньте тієї проклятущої та поховайте її, бо то царська дочка. Як же пішли її ховати, не знайшли з неї нічого, крім черепа, ніг і рук. Повернувшись, донесли йому. Він же сказав. Це ж воно і є, оте слово, що Господь сказав був через свого слугу пророка ж Тішбія. На полі в Єзрелі пси жертимуть тіло Єзавелі. Труп Єзавелі буде на полі в Єзраелі, не гній, так що ніхто не скаже – це Єзавель.